12. Fertőtlenítés a hármas szinten Hallatszott az automatika hangja, amint a hármas csoport elhaladt a csapatszállító mellett a hangárban. A legénység tagjai hatalmas fúvókákkal tisztogatták a járművek külső burkolatát. A most beérkező skafanderes alakokra senki sem figyelt oda. – Hogy képzelted ezt, he? Veszélyezteted az egész küldetést, amellett, hogy meg is hallhattál volna, ordított fel Charlie hevesen gesztikulálva Elizabeth felé. A nő meg sem szólalt, csak nézte, ahogy az előtte haladó David félkézzel viszi a halott idegen fejét tartalmazó nehéz zsákot. Nem esed? baja? kérdezte David nyugodt hangon az elgyötört nőt, ahogy beléptek a csírátlanítóba. A kabin tetejéről és oldalfalából forró, fertőtlenítő folyadék és gőzsugár borította el mindannyiuk szkafanderét. – Nem, köszönöm, David – válaszolt a doktor elcsigázottan. – Nagyon szívesen – nyugtázta emberként viselkedve az android. Ebben a pillanatban a hangszóróból megszólalt Janek parancsnok megnyugtató hangja. – Kedves doktorok, örülünk, hogy itt vannak! – de hol maradt Milburn és Fifield? kérdezte a kapitány. Só doktor a kabinban elhelyezett monitorra bámult. Nem értek vissza? kérdezte meglepődve. Janek, kapitány, a vezérlőteremben bosszusan elfordult a kijelzőtől, ahol a skafanderben fürdőző társait figyelte, majd a mellette áldogáló Ravelhez intézte szavait. Na, hívjuk őket! Oké, bólintott aggódva a Ravel.